Я взяв стос паперу в руку і віялом погортав його, і дійсно зі стосу вилетів конверт, удвоє більший за решту. Вилетів і впав на підлогу. З конверта я дістав затертий аркушик паперу, чимось схожий на видертий зошита, з ледь помітними рядками чорнила, що стало ліловим від часу. Я прочитав його швидко, і ще до усвідомлення прочитаного відчув, що зіткнувся з чимось по-справжньому цінним і загадковим. Папір називався «Рапорт», але насправді був звичайним доносом. Такий собі «Ротмістр» Палеєв. Повідомив полковнику Антипову про те, що рядовий Шевченко під час своїх виходів за Петровське управління часто сидить на піску за барханом і всупереч забороні щось пише. А вчора в цьому піску дещо закопав приблизно за три сажні від старої криниці в бік моря. За вікном уже лилося на землю яскраве сонячне світло. Ранок розгорявся стираючи межу між весною і літом. Я пив чай, відклавши донос, написаний у січні 1851 року, і думав: що ж такого міг закопати там, на далекому Мангيشлаку, Тарас Григорович? Грошей у нього не було, та навіть якби були, нащо їх у пісок закопувати? Ні, не такою він був людиною, щоб ховати від інших свої копійки. Згадалися далекі шкільні роки історія про захалявну книгу, в яку солдат Шевченко записував свої вірші, завжди ховаючи її в чоботі. Може, її він і закопав? Подалі від цікавих очей-доносчиків, схожих на цього род містра Палеєва. Оце якби відшукати її там, у пісках, подумав я, і одразу ж уявив собі, який радісний галас здійнявся би в Україні. А може і заплатили би мені за неї пару сотень тисяч доларів, або на пожиттєве держзабезпечення узяли б, адже яка реліквія. І все-таки цінність цього невідомого, заритого в пісках манишлаку предмета, була б досить умовною а швидше за все, виключно музейною. Ну, захистили б якісь науковці кілька докторських дисертацій, ось і весь результат. Підтягнувши до себе стос паперу, який списав покійний Гершович, я знову перегорнув його. І раптом перед моїми очима промайнув аркуш із явно топографічним малюнком. Я відшукав його і роздивився на малювану ручкою карту. Та митью мій інтерес до неї згас, бо під малюнком рукою самого Гершовича було написано «Змальовано з матеріалів Шевченкової експедиції на виставці Літературного музею архіву». Я зітхнув і визирнув у вікно. Сонячний прибій уже докочувався жовтою хвилою до мого кухонного столу. Я позіхнув і протер очі, що злипалися. Бадьорість під гарячої ванни виявилася короткочасною. Тіло вимагало сну. Надвечір, оклигавши я, знову сів за кухонний стіл. Спочатку втамував голод шматочком молочної кобаси. Тоді взяв рукопис Гершовича і вже свіжішим поглядом пройшовся по його рядках. І знову вніс ударив солодкуватий запах кориці. Я підніс аркуш паперу до обличчя і понюхав його. Потім автоматично понюхав свою руку, якою тримав Аркуш, і зрозумів, що моя рука просякла цим запахом значно сильніше, ніж папір. Бажання подумки докопуватися до причин появи цього запаху у мене не було, тож я знову зосередив усю увагу на рукописних рядках Гершовича. Перші кілька рядків здалися мені повтором або переспівом тих самих думок, які він висловив олівцем на берегах кобзаря, але потім, на сьомій сторінці, його роздуми повернули в інше річище національне багатство народжується всередині обраної людини, прирікаючи її на блукання і болючі пошуки застосування цього багатства, оскільки обраний може отримати і любов своєї нації, і її повагу. Але водночас не отримати розуміння, або ж отримати розуміння, неправильне, що тільки посилить його внутрішню скорботу. А муки, пов'язані з неможливістю застосування подарованого йому вищою силою багатства, можуть призвести до божевілля і до дивних та трагічних поворотів долі, що здатна завести його в далекі від його батьківщини жінки, країни. Далі були описи маршрутів, якими ходив Україною Григорій Сковорода. Але вже на наступній сторінці Гершович повертався до трагічної долі Шевченка. І одразу ж я відмітив схожість роздумів стосовно доносу ротмістра Палєєва, які я вже прочитав. Місце... Біля криниці, яку обрав Тарас Шевченко для закопування невідомого предмета, говорить про його виразне бажання або самому повернутися туди, щоб дістати заховане, або щоб хтось міг за його описом це місце легко знайти. Місце те, наймовірніше, досі існує, бо від моря воно відлягає як мінімум на два кілометри. Що ж до самого предмета, який був захований у піску, то це, напевно, рукопис або нотатник. І те, і те добре і довго зберігається у пісках в умовах спекотного клімату. Можливо, в цьому нотатнику він висловив ті свої думки і почуття, які його сучасники сприйняти ще не могли. Тож навряд чи вони були висловлені у віршованій, більш доступній людям того часу формі. Коли я прочитав цю сторінку то згадав недавнє повідомлення про те, як на аукціоні в Нью-Йорку виставлявся рукопис теорії відносності Ейнштейна. За неї просили 4 мільйони доларів, а покупець давав тільки 3. Цікаво, подумав я, а скільки запропонували б за невідомий рукопис Шевченка на аукціоні десь у Канаді? Там живуть найбагатші та найсентиментальніші українці – а саме один із таких і міг би зі сльозами розчулення на очах викласти кілька мільйонів нехай канадських, але доларів. Я посміхнувся грі власної уяви, що намалювала сентиментальну сценку життя канадської діаспори. І раптом замислився про те, що з радянських часів у свідомості поколінь здійснювалося роздвоєння поняття «скарб». І хоча всі у підлітковому віці читали романи Стивенсона, але водночас читали і твори радянських класиків, у яких хлопчиська-скарбошукачі раптом знаходили у закопаній в землі бляшанці замість золота діамантів чийсь партбілет і орден часів вітчизняної війни. І миттю ставали по піонерському струнко і віддавали салют загиблим за ідею. Ось певне звідки ростуть ноги роздумів того ж покійного Гершовича. Ось звідки потяг до пошуків нематеріальних цінностей, символічних скарбів, духовних багатств.